ואווילים בחסר לב ימותו. ברכת אדוני היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה, כי שחוק לכסיל עשות זממה, וחוכמה לאיש תבונה, מגורת רשע היא תבואנו, ותאוות צדיקים יתן. כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם.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 צדיק לעולם ולמות, ורשעים לא ישכנו ארץ. פי צדיק ינוב חכמה, ולשון תהפוכות תיכרת. שפתי צדיק ידעון רצון, ופי רשעים תהפוכות.